Названий батько. Зосталося три брати сиротами. Ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі трьох найматися. Аж йде дід старий-старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть. Найматися йдемо. А хіба у вас свого хазяйства нема? «Нема!» «Якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили» По ширості слухалися і за рідного батька його мали Тоді дід і каже «Добре, коли так, то будьте ви мені сини, а я вам батько Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу як жити, справді не розминаючись» Згодилися вони та пішли з тим дідом Ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та й ідуть. Коли бачать, аж стоїть така хатка, чепурненька, біленька, у вишневому садку, квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже, «Коли б мені цю дівчину посватати? щоб були в мене воли та корови. А дід-батько і каже. Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо та тільки заправду не забувай. Ото вони й пішли сватати ту дівчину. Висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став. І в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, вже втрьох Коли знову стоїть хата гарна А коло неї млин і ставочок І дівчина гарна щось робить коло хати Така працьовита То під старший брат тільки глянув Та й каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти Та ще щоб млин і ставочок мені то я б у млині сидів Та й хліб мав би поки мого й віку А дід батько і каже Добре, синку, так і буде Зараз вони пішли в ту хату, посватили дівчину, відгуляли весілля Тоді й каже дід-батько О, ну, синку, тепер живи щасливо, та гляди, за правду не забувай Та й пішли собі вже вдвох, дід-батько та й найменший син Ідуть, коли бачать, хатка в Бога стоїть і дівчина виходить з хати. Гарна дуже, як зірочка ясна, а вбога така, що лата на латі. То найменший брат і каже, «Ех, коли б мені з цією дівчиною дружитися, то робили б ми, і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б». Тоді дід-батько і каже, «Добре, синку». Так і буде, але глядиш, тільки правди не забувай. Ожени і цього сина та пішов собі по світах. А три брати живуть: старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Під старший брат теж забагатів, стали на за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе коли що дома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах. А тоді вертається подивитися, як то його сини живуть та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим. Той ходить по двору. Він кланяється, каже Якби ваша ласка подати мені милостині. Ге, це якийсь старий. Схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги з'явся. А в нього добра що страх. Будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші милостині не дав. Пішов той дід. Відійшов, може, так з версту, встав, оглянувся назад на ту господу та на те добро і все добро запамав. Пішов він тоді до підстаршого брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне. І сам він у минуї сидить. От дід уклонився низенько та й каже Дай чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я убогий чоловік, не маю чого їсти. Шкода, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких валандається. Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся так і охопив той млин полум'ям. Приходить той дід до третього брата. А той живе в Богу, хатка невелика, тільки чистенька Прийшов, та такий уже зробився обшарпаний, обідраний Дайте хоч маточок хліба То той чоловік Ідіть дідусь у хату, там вас нагодують і з собою дадуть Приходить він у хату Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний Пожаліла його, пішла в комору Внесла штани, сорочку внесла, дала йому. Надів він. Та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли. А тоді чоловік і питає це. Скажіть мені, дідусю, що це у вас рана на грудях? А це така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде. І тільки мені день <смір> і залишився жити. Оце лихо. І нема на неї ніяких ліків. Є. Та тільки ніхто тих ліків не дасть. Хоч кожен може. Тоді чоловік і каже. А чому ж не дати? Аби міг, кажіть які. Ей. Як хазягін сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того коперу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться. — Та Хіба ж є ще чоловік на світі, щоб те зробив? — замислився найменший брат. Довго думав, а тоді каже до жінки. А ти як жінку думаєш? Та так, що ми хату у наживемо. живемо А добрий чоловік як умре То йому вже другого життя не буде Ну коли так То винось дітей з хати Повиносили вони дітей Самі повиходили Глянув чоловік на хату Жалко йому свого добра А чоловіка ще жалкіше Взяв та й підпалив Так ураз хата полум'ям і взялася де й ділася, а замість неї постала інша хата, така гарна та пишна, а дід стоїть та тільки сміхається <гум> Бачу сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся з правдою. ж щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й немає.